Ljeto je 1526. godine. Suleiman, sultan Osmanskog carstva, sprema se na veliki pohod prema Ugarskoj. Suleiman je na prijestolje došao 1520. Njegov je otac bio Selim I strogi, koji je na prijestolje došao kao miljenik janičara. Selim je navodno otrovao oca, a onda se razračunao s braćom Ahmedom i Korkutom. I u osam godina koliko je vladao, učinio je od osmanskog carstva najmoćniju državu u muslimanskom svijetu. Proširio je carstvo na Siriju, Egipat i Heđaz. A onda je namjeravao napasti u Europi. U tome ga je spriječila smrt. Njegov jedini sin Suleiman namjerao je nastaviti gdje je otac stao. U prvoj godini vladavine njegova je vojska zauzela Šabac i Beograd i tako uništila istočni krak obrane koju je podignuo Ugarsko-Hrvatski kralj Matijaš Korvin. Ispred Sulejmanovih trupa stajala je Slavonija i Ugarska. A Ugarsko-Hrvatsko kraljevstvo bilo je u teškom stanju. Nadvojvoda Ferdinand Habsburgovac koji je znao da su nakon Ugarske i Hrvatske na redu njegove zemlje tražio je Hrvatsko-hrvatskog kralja Ludovika da pojača obranu. Obećanje je dobio, ali nije vjerao da je o kralj u stanju provesti to obećanje. Stvari su Ugarske u takvom stanju i tako ravnane, da se bojim da to njihovo obećanje neće biti drugo nego dim, kao što je bilo i ono koje su zadali prije dvije godine. Ako pak tako bude... I Turčin dođe, čega nas zbog sačuvaj. Tada cijenim da je propala Ugarska, a zatim su na redu moje zemlje. U svibnju 1522. podzidine Knina došla je turska vojska s opsadnim topovima. Zapovjednik Knina, kapetan Mihajlo Vojković, bez prave je borbe predao grad. Predaja Knina izazvala je stravu pak kod stanovnika Skradina i oni su pobjegli iz grada skoro prazan skradin, ulazi turska vojska. Sljedeći je bio na redu grad Klis. Opsada tog grada trajala je od 3. do 18. lipnja. Klis je uspjela obraniti posada od oko 300 tinja ljudi pod zapovjedništvom Kneza Petra Monokovića. Stanje u Ugarsko hrvatskom kraljevstvu bilo je sve gore. Bernardin Frankapan ovako je na njemačkom državnom saboru u Nenbergu opisao stanje u Hrvatskoj. Ja dođu pred vas... Svijetli knezovi i slavna gospodo, da vam živom riječi navijestim kolika pogibao prijeti od Turčina, najprije Hrvatskoj, zatim preko nje i vašim zemljama u susjedstvu Hrvatske, i da vas osobito nato sjetim da je Hrvatska štit i vrata kršćanstva. Zato vas molim, u ime sve Hrvatske, pa će u ime sve kršćanstva, da već jednom podate pomoć toj zemlji, koja, čemu nema drugdje primjera, sama odbija turske navale sve od onog dana kad je carigrad pao. Mi učinismo što se je samo činiti moglo, ali dalje već ne možemo obastati bez vaše pomoći, jer smo po sve iznemogli. Naš svijetli kralj, kad je izgubio svoj najtvrđi grad Beograd, ne može nas pomagati ni braniti. Bernardin Frankapan je u Hrvatsku kao pomoć donio nešto topova i puščan praha, a Sulejman koji će u povijest ući pod nadimkom veličanstveni, spremao se na novi pohod. Godine 1522. turske trupe pod zapovjedništvom Bosanskog i Hercegovačkog paša prodiru u zemlje između Knina, Obrovca i Bihaća, te zemlje između Bihaća, Udbine i Modruša. Taj se prostor pljačka i uništava, te tako se smekšava obrana tog prostora. Cijeli taj prostor ostaje bez stanovništva. Kapetan Nikola Salm trebao je poslati pomoć Bihaću, ali odustaje od slanja te pomoći jer, kako je napisao, u te gladne i puste zemlje ne može poslati svoju vojsku. Oko 5000 turskih vojnika prodrlo je preko kupe Svedokrajinske. Sljedeća 1523. nije bila ništa mirnija. Na kraju te godine, ispunjene prodorima i pustošenjima, turska vojska zauzela je strateški važan grad Ostrovicu. I sljedeća je godina teška. Turska vojska bezuspješno je ponovo psjedala klis, ali je uspješno prodala do kupe. Knez Krsto Frankapan ovako piše o toj godini. Ja sam, hvala budi Bogu, zdrav. Ali inače duša me jako boli. Jednom dolaze glasovi iz različitih strana kako Sulejman pripravlja goleme vojska na kršćanstvo. A onu ubogu Hrvatsku ne prestaje i onako nikada pustošiti, kao što je eto prije malo dana poharao imanja moga oca oko Skrada i Dubovca. Te 1524. godine dogodilo se još nešto po prvi put. Hrvatski ban Ivan Karlović zahvalio se na banskoj časti. Podnije ostavku na svoju bansku službu jer više nije imao snage za odbijanje turskih napada. U tim vremenima jedina dobra vijez za hrvatske plemiće i kralja bio je prodor krste Frankopana prema gradu koji se sada našao duboko u turskom teritoriju u Bosni. Krsto Frankopan ovako opisuje stanje tog grada. Grad jajce je strašno stradao zbog nestašice hrane, jer je već godina i pol minula što nije ništa u njega uneseno, dok je inače dobivao po četiri put na godinu potrebnog živeža. A razlog tomu što se ništa nije unijelo u grad kroz 18 mjeseci je stovol. Turčin zna kako je tvrd naš jajački grad i zato neće da ga na juriš osvaja, već mu se čini mudrije da ga glađu prinudi na predaju. Ima on već u vlasti sve gradiće koji okružuju jajce te iz njih priječi da jajčani ne mogu obrađivati svoja polja, i zato oni već više godina žive samo od onoga što im se u grad donosilo. Turcima je prva stvar, ako žele jajce što prije dobiti, da našima zapriječe dovoz hrane, al sultan je zapovjedio svojemu paši u Bosni da to izvede, jer će mu inače kožu sleđa oderati. Krsto, Frankapan i njegobi vojnici uspjeli su se u lipnju 1525. probiti do jajca i opskrbiti grad hranom, oružjem i streljivom. Bio je to veliki podvig, ali nije promijenio ništa. Svjedeće 1526. sultan Suleiman okupio je za ono vrijeme ogromnu vojsku. Njegov otac Selim I ostavio mu je ogromno carstvo tom trenutku možda najjaču silu na svijetu. Vlast sultana prostirala se preko tri kontinenta od Armenije do Dunava i od Ukrajinske stepe do Egipta i Arabskog poluotoka. Sulejman je namjeravao proširiti to carstvo. U lipnju 1526. prethodnica je te velike Suleimanove vojske došla do Beograda. Krajem srpnja turska vojska zauzela je petrovaradin onda je pao Ilok. Onda je ta vojska krenula prema Osijeku koji se predao 14 kolovoza. Sultan je preko Drave dao se graditi most, preko kojeg je prema Ugarskoj prošlo oko 200.000 vojnika i 300 topova. A Ugarska je tu vojsku čekala u jednom stanju papinski nunci Burgio ovako opisuje stanje Ugarskoj. Kralj Ugarski i njegovi staleži ne mogu ni granice braniti. A kako bi opstali pred čitavom silom sultana Sulejmana? Kralj Rudovik u tolikom je uboštvu da mu često nemaju dati što da pojede. Velikaši su nesložni, a plemstvo je rastjepkano. No sve i da su složni, što bi mogli učiniti kad za rat nema nikakvih priprava? Nema tu nigdje nikakva dovoljno utvrđena grada u koji bi se mogle skloniti Ugarske čete dok bi im stigla pomoć od ostalog kršćanstva. Pa da i imaju takav grad, tko će mu pomoć priskočiti. Zar Njemačka, vjerskim razdorom je onako raskidana koja k tome mrzi na ugre ili Poljska koja je nedavno primjer je s Turcima utanačila? Nema niti jednog ugrina koji je sposoban voditi kakvu četu a kamoli čitavu vojsku, a u državnom vijeću nema niti jednog čovjeka koji bi bio vidio gol mački krvlju omašćen. Po kraljevstvu je kralj poslao krvavi mač. Bio je to znak da se zove vojsku. Kralj je u taboru na Mohačkom polju uspio okupiti oko 28.000 vojnika. Po hrvatskoj vojnike kupio Krasta Frankapan koji je tražio da kralj pričeka s bitkom dok ne dođe on sa svojom iskusnom vojskom. Bitka je počela prije dolaska vojske koju je predvodio Krasta Frankapan. Stanje Ugarske vojske pred Mohačku bitku ovako opisuje Franjevac Ivan Tomašić. Po smrti vrstno kralja Matijaša izađoše Ugri što se tiče ratovanja uvijek bez slave. Vladislav je dao da se vojnička stega i vojničko uređenje kralja Matijaša tako rasklima i Ugri koji su tada pod Ludovikom bojevali nijesu imali nikakve ratne vještine nego samo neku nepromišljenu smjelost i zvjerski bijez, čim su mislili sve Turke već u prvom sukobu progutati. Dobitke na Mohačkom polju došle je posle podnevnim satima 29. kolova za 1526. U nepuna dva sata vojska Suleimana Veličanstvenog završila je s Ugarskom vojskom. Zajedno s vojskom skončao je i kralj. Ivan Tomašić piše Na bijegu kralj padne u nekakvu močvarnu grabu. A kad je htio uspinjući se izaći iz nje, prignječi ga konj, koji se na leđa strovali u baru, pa kako je na sebi imao teško oružje, nije se mogao izvući ispod konja. Tako je napokon ondje morao jadno dovršiti život svoj. Nakon kraljeve smrti, plemstvo je moralo izabrati novo kralja. Izbor je zazvo građanski rat, govori dr. Gordan Ravančić z Hrvatskog instituta za povijest. Čitav problem se otvorio bitno ranije. Otvorio se već dakle, sa poevom Turaka na granicama Kraljestva, ugarsko hrvatsko kraljestva i Mukačka bitka je samo bila jedna od bitaka u koje je na nesreću poginuo kralje, otvorilo se dinastičko pitnje koje je bilo onako otvoreno još tijekom vladavine dinastije Agelovića. Jer naime, Hazburgovci su na osnovu ugovora iz 464. pa 91. pa 1506. pa 1550. polagali pravo na ugorsko-hrvatsku krunu. Međutim, tu se pojavio i dodatni problem zbog kojeg je došlo do samog rata, a to je pitanje posebnosti svakog tih dvaju kraljevstva. Mi govorimo o Ugarsko-hrvatskom kraljstvu, međutim činjenica je bilo da je to bila personalna unija dvaju kraljevstva i do rata je došlo upravo zbog toga jer jedanjedandetsto dvadeset sedam kada hrvati se odlučuju da priznaju ferdeneda haržbogovce za kralja istovremeno Ugarski sabor nešto ranije odustao te ide i priklonio se domaćem kandidatu Ivanu, Ivanu Zapolji. Pre raskule poprimio, poprimio je razmjer eskalacije jer istovremeno kada Hrvatski sabor u Cetingradu odlučuje da se izabire Ferden Hazborgovac, dakle da Hazburški za hrvatskog kralja, pa šestjedan u jednom malom mjestu Dubrave kod Čazme, Slavonski sabor odlučuje se za Zapolju. I to je otvorilo a, silan problem. Pogotovo što su dotadašnji prvaci poput Krste Franka Pana koji je bio nekadašnji hazburgski kondotjer u samom tom finišu odlučivanja odustao je dakle od svoje ranije odluke da se izabere Ferdinand Hazburgovac i priklanja se slavonskom plenstvu da pače postaje predstavnik i glavni stjegonoša Ivanja Zapolje u tim ratovima. Sabor u Cetinu trebao se sastati 21. prosinca 1526. godine. Cetin je bio, kako piše Vjekoslav Klajić u povijesti Hrvata, grad i varoš sa samostanom Franjevaca. Ferdinandovi izaslanici nisu došli do tog datuma, pa su se okupljeni plemići razišli kući kako bi proslavili Božić. Ferdinandovi izaslanici stigli su u Cetin na badnjak, razlog kašnjenja bili su loši putavi. Onda su glasnici opet počeli skupljati plemiće i 30. prosinca Skupilo se dovoljno plemstva da bi sabor mogao početi. Ferdinandovi i sastali su se s hrvatskim plemićima 31. prosinca u samostanu Franjevaca. Pregovori su se utegnuli i tek sljedećeg dana plemići i zaslanici dogovorili su se oko uvjeta. Kad su oni dogovoreni, okupljeni plemići prisegnuli su u spomenici sa sedam pečata na vjernost Novom kralju. Pristajemo smjerno i saštovanjem na pravedno i pošteno zahtijevanje gospode poslanika. Te danas prije ručka i dok još bijasmo na tašte, svi i pojedini u dobri čas jednodušno i jednoglasno izabrasmo i primismo, učinismo, ustanovismo, proglasismo i po ulicama proglasiti dadosmo gore imenovanog prejasnog gospodina kralja Ferdinanda za našega i cijele ove slavne kraljevine Hrvatske, pravoga, zakonitoga, nedvojbenoga i naravnoga kralja i gospodara. Ključna stvar u toj spomenici Bilo je Ferdinandovo obećanje Da će za obranu krajevine Hrvatske Držati tisuću konjanika S mjesečnom plaćom od tri dukata Na svakog konjanika i dvijestotine pješaka I da će još plaćati trošak Izdržavanja još osamsto konjanika Usto Ferdinand je preuzeo obvezu Da će pregledati, utvrditi I opskrbiti sve utvrđene gradove Ova svečanost nije išla glatko Mnogi plemići bojali su se Krste frankapana. On se staležima predstavio kao ban i sazvoje Sabor kraljevine Slavonije. I na tom saboru nije namjeravao proglasiti Ferdinanda za kralja. On imao svog kandidata za prijestolje. A dva kralja u kraljevstvu značila su samo jedno. Gašpar Pator iz Zagreba već je u siječnju 1526. predvidio ono što će doći. Ne znam kako će se stvari dalje razvijati... Ali kako ja vidim, čini se da je na pomolu rat između našega kralja i nadvojvode Ferdinanda. Jedan dio drži se uz nadvojvodu, drugi uz kralja. Njemu su se zakleli na vjernost. Ne bude li se naš kralj uspio oduprijeti Nijemcima, učinit će da dođu Turci. Posve je sigurno da bez rata nećemo biti. Rat je izbio odma, već u ljeto 1527. godine i u principu krucijalne bitke su se tijekom te godine odvijale. Tako da u 9. mjesecu kod Varaždina u velikom sukobu između dakle Habsburgske vojske, to jest predstavnika Ferdinanda Habsburškog i predstavnika Ivana Zapolje u Hrvatskom kraljevstvu pogiba Krsto Frankapan i time Zapoljena stranka dobiva veliki dakle veliki udarac. Da pači Zapoljine Zapoljine pristalice će se povući neko vrijeme, međutim Zapolja neće odustati od svog uzetog naslova Kralja Hrvatske Dalmacije i Slavonije tako da će borbe potrajati sve do 1530. godine a u tim borbama Budući da istovremeno ne, ne prestaje i rat sa Osmanlijama, Hrvatskoj će izgubiti 15.000 kvadratnih kilometara teritorija kraljevstva. No ni to neće biti kraj rata, bez obzira što je svoj vrstno je potpisano, jer se niti jedan od kandidata neće odustati od svog prava na naslova kralja Hrvatske Slavonije i Dalmacije. Čitav rat će u principu biti ispresican dakle, sa brojnim bitkama protiv Osmanlija u kojima će Zapolja malo pomalo postati svjesan da gubi, da gubi jednostavno potporu i priklanjeće se malo pomalo Osmanlijama da bi u principu uoči konačnog potpisivanja mira između Zapolje i Ferdina Habsburgskog a to je bilo 1538. godine Zapolja će faktično svoju zemlju i one dio kralješta kojim upravlja predati Osmanlijama. Tako da će neposredno nakon njegove smrti se dogoditi to da će Erdelj, koje bile su matične zemlje Ivana Zapolje, a je sav onaj prostor Ugrarskog krajstva koje je on kontrolirao, postati biti vazalni dio, vazalni dio Osmanskog carstva. Ferdinand je za glavnog kapetana Kraljevske vojske u Hrvatskoj Slavoniji imenovao Ivana Kacijanera, ili kako ga naziva Vjekoslav Klaić, Kocijana. On je rođen u gradu Kacenštajnu u Ukrajinskoj i već je zapovjedao nekim Ferdinandovim postrojbama u Hrvatskoj, sudjelovao je u obrani Beča 1529. godine. Kad je Kacijaner imenovan, odmah su mu stigli pozivi za pomoć Bivši ban, Ivan Karlović, pisao mu je da ima podatke da se turska vojska sprema na uskrs napasti Hrvatsku. S druge pak strane, kacijaneru su stizali pozivi za pomoć u građanskom ratu. Ludovik Pekri, glavni vođa Ferdinandove stranke u Slavoniji, ovako je izvijestio o dijelovanju Šimuna Odrdeda, zagrebačkog biskupa i pristalice Ivana Zapodskog. Posljednjih dana Zagrebački biskup sa sabranom vojskom na turski način poharao imanja Ivana od Čakovca, privrženika vašeg veličanstva, te je dao velik dio spaliti. Na to je svoje ljude, oko šesto konjanika, dobrih vojnika, među kojima je bilo i Turaka, poslao da pođu poljem kraj rijeke Čazme. On sam sa svojim bratom Petrom, a i sa čitavim pješaštvom, stopovima i drugim bojnim spravam pošao za njima. Oni su naime snobali kako bi sve dijelove kraljevine Slavonije podvrgli vojvodi Ivanu, pa i gradove Varaždin i Zagreb osvojili. Za Osmansko carstvo taj građanski rad bio dobar. Turska je vojska otkidala dio po dio hrvatskog teritorija. Neki su se turski plaćenici boreli u tom građanskom ratu, a jedna strana, ona Ivana Zapolje, tražila je pomoć od tog moćnog carstva. 5. lipnja 1530. kninski biskup je ovo javio Ivanu Kacijaneru. Zagrebački biskup poslao je već dva put moliti pomoć u Tursku, koju mu dosad sad uskraći Ivahu. Sad opet paši i sultanu dva poslanijika. Naime, kopilana pokojnog kneza Bernardina i Matiju Matkošića, moleći za pomoć. Dok je trajao taj građanski rat, Turska je vojska osvojila veliki dio teritorija Kraljevine Hrvatske. 528. pada jajce, banja, luka, nakon toga čitava krbava i lika potpadaju pod po Tursku vlaz, gdje se osnivaju Nahije, Turske teritorijalne jedinice. Tu je i jedna tisuća petsto da je navedem bitka kod kisega koja je, koja je bila uspješna kršćanska pobjeda međutim u čitavom tom moru poraza je bila beznačajna, međutim značajna je za hrvatsko kraljevstvo jer tu se je izdigao nikola jurišić koji će kasnije upravo nakon te bitke kod Gorjena te biti katastrofalne kaccijanarove vojne se izdići i postati zapovjednikom kraljevstva ta bitka kod Gorjena u principu onda je označila s jedne strane Ferdinandu da je apsolutno nemoguće voditi rat na dva na dva kolosijeka te iduće godine već potpisuje dakle mir sa Zapoljom a istovremeno istovremeno time čitav dakle prostor Slavonije potpao pod osmansku vlast jer godinu dana ranije pada Požega tako da se a te iste 1538. bez obzira na to što je kralj dakle Ferdinand potpisao primirje računajući sa Zapoljom koje će u krajnjoj liniji postati krajnjim mirom ne računajući da će time se moći preorientirati, dakle na borbu protiv Turaka pada dubica. I tim padom, padom dubice otvorila se rupa u kršćanskoj obrani na Uni što je dakle u krajnjoj liniji dovelo do, do raspada dotadašnjeg sustava koji će se nakon toga obdržavati na nekoliko točaka, to onaj sustav koji je još Matija Škorbin uspostavio dakle nekih sada već gotovo dakle nekih sedamdesetak godina ranije. U ljeto 1537. Ivan Kacijanir je kod Koprivnice podigao tabor i počeo kupljati vojsko. Skupio je oko 24.000 ljudi, 16.000 pješaka i 8.000 konjanika. Konjanici su bili pretežno iz Hrvatske i Slavonije, pješaka je bilo odasvud. Bilo je tu Čeha, Tirolaca, Štajeraca, Talijana. Vojska je imala i 50 topova. Kralj je od te vojske očekivao puno, oslobođenje Slavonije i možda zauzimanje Osijeka kojeg je Suleiman veličanstveni utvrdio i izgradio znameniti drveni most preko drave. Osijek je bio polazna točka Osmanske vojske za sve prodare prema srednjoj Europi, ali već na početku vojne izbila je svađa između Kacijanera i zapovjednika čeških pješaka, grofa Albrehta Šlika. Onda su se sukobili Česi i Štajerci. Dalje muke te vojske opisuje Vjekoslav Klajić. Dana 10. rujna stigla je vojska do Virovitice, gdje joj je ponestalo hrane za koju bijaše brigu preuzeo zagrebački biskup Shimon. K tomu zaharačile su zbog kiša i bolesti, tako da je od nevolje i bolesti poginulo do 8.000 pješaka. Turska vojska krenula je u pomoć trupama u Slavoniji. Mehmedbeg Jahija Pašić i iz Smedreva i Beograda poslao pomoć Osijeku, 5000 vojnika. Kacijaner sad nije mogao opsjedati taj grad. Previše je bilo turskih vojnika u gradu, a postala je opasnost da će bosanski Paša napasti njegovu vojsku s leđa. Kacijaner se počeo povlačiti od Osijeka. Vjekoslav Klajić piše, ali... I tu su ga Turci pretekli i zakrčili mu najkraći i najbolji put od Osijeka prema Valpovu. Tako bi kršćanska vojska potisnuta prema jugozapadu u močvarne krajeve uz rijeku Vuku. Ali i na tom putu oblijetali su vojsku Turci, progoneći je i zadavajući joj mnogo jada. Od toga časa zavladala je kršćanskom vojskom velika strava. To više što je bjaše ponestalo hrane i za konje i za ljude. Kacijanarova vojska počela se osipati. Na kraju ulogorila se kod Gorjana, je odlučeno je da se pokuša proboj prema Valpovu. U bici koja je izbila, Kacijanerova vojska pretrpjela je veliki poraz. O tom se porazu čulo u dobrom dijelu Europe. U Njemačkoj su pjevali rugalice, a na crkvanim vratima u Beču ispisani su stihovi Kacijaner, Ungnad i Šlik neka vise na užetu. Pjesma imala lijepu Rimu, jer se ime Šlik sjajno rimovalo s riječju Štrik. U svom tom neredu turskih provala i građanskog rata Neke su plemičke obitelji gubile bogatstvo i položaj, a neke su do tada malene obitelji postale sve moćnije. U principu, u tom neredu neke obitelji uspijevaju se izdići. Recimo, dobar primjer su Keglevići, za koje se zna recimo da od 14. stoljeća postoje kao jedan rod koji funkcionira u zaleđu Zadra i malo se pomalo tijekom turskih, turskih prodora se povlače da bi Dakle, u tijekom kraja 16. pa onda u 17. stoljeću izdigli se jedan vrlo utjecan rod koji će, koji će dakle, zauzimati i visoke funkcije u krajstvu. Jednako tako tu su i Draškovići koji nisu do tih turskih ratova se pojavljivali kao neki izuzetno značajni rod. Čitar taj proces je u svakom slučaju uzrokovan osmanskim, osmanskim prodorima i u biti izmještanjem stanovništva na neka sigurnija područja. U principu, ako gledamo tako, dakle, na razini tih plemičkih rodova neki nekima će to doći dobro, zato što će u principu uspiti sebi privući dio tog stanoništva koje bježi na svoje posljedine i time automatski svoju gospodarsku moć pojačati. No, u principu, generalno gledajući, krajstvo će slabiti. Naravno, recimo, Zirinski su jedan krasan primjer koji, koji su u biti Šubići, koji će u 14. stoljeću doživjeti jedan pad, nakon toga će se polagano uzizati, a sa turskim provolama u principu doživjeti će novu svoj, renesansu svoga roda, jer će dati nekoliko banova i drugih istaknutih funkcionera Ugarsko-Hrvatskog kraljestva, a poglavito, zasnijavajući to na činjenici da oni ne imaju samo u Hrvatskoj, nego imaju ga posljediti u zapadnoj Ugarskoj i dalje. Pa tako jedan Nikola Šubić-Zrinski, kojeg mi smatramo svojim nacionalnim herojem, jednako tako kao smatraju Mađari. Pa može se naći u, u Budimpešti Zrinjuca, koja je, dakle, oni ga nazivaju Mikloš Zrinji, dakle, koji se smatra njihovim nacionalnim herojem. Ili kad se dođe u nacionalnu knjižnicu u Budimpešti ogroman spomenik Nikule Šubića Zrinskog nas dočekuje na ulazu knjižnice. U drugoj polovini 13. stoljeća Osman, sin poglavara jednog malenog anadolijskog pastirskog plemena počeo je svoj uspun. On je bio izuzetno hrabar i ambiciozan čovjek, kojega nije baš privlačio život pastirskog poglavara i počeo se uplitati u male ratove koju su izbijali u Anadoliji. Usluge svojih ratnika iznemljivo je za novac i pravo uzimanja ratnog prijena. I u tome je bio izuzetno uspješan. Uskoro su mu počeli prilaziti i ratnici iz drugih plemena. I više njegovo pleme nije moglo živjeti od držanja stoke, stočarstvo nije moglo prehraniti pridošlice, a i ratovanje i stjecanje plijena činili su se boljim načinom zarađivanja za život od tegovnog pastirskog života. I on je počeo polako, ali sigurno širiti područje koje im je gospodario. Kako njegovi ratnici nisu imali opsadnih sprava kojima bi mogli zauzeti gradove, u borbi protiv neprijatelja primijenio je metodu spaljene zemlje. Kada bi neredovite čete opustošile zemlju oko gradova, sami gradovi nisu se više mogli održati i morali su se predati. Takav način ratovanja vojska Osmanskog carstva primjenjivala je na većini svojih pohoda. Tako su se smekšavale obrane suparnika i tako se praznio teritorij. Slično se dogodilo u Hrvatskoj. Stanovništvo je pak bježalo u sigurnije područje. U principu još od kraja 15. stoljeća a onda poglavito tijekom 6. stoljeća sve negdje do dakle 90. godina ili 70. godina zavisi kako koja regija a stanovništvo je u konstantnom u principu laganom odljevu tako da neki da neki poistčeri govore o apsolutne depopulaciji pojedinih područja a i stanovništvo malo pomalo dakle seli se na sjever s jedne strane u principu postoje dakle tri seobena, tri seobe na vala jedan seo Benival ide, recimo, prema Mađarskoj, drugi će ići malo a, zapadnije, pa će krenuti, dakle, prema Mađarskoj, pa onda u današnje gradišće, imamo današnje gradišće Česke Hrvate, dok će drugi, to je treći seo Benival, ići na taj način da će većina stanovništva zaleđa dalmatinskih gradova polako bježati preko obale u Italiju, pa jedan taj bal se oben je bio izuzetno velik, međutim, stanovništvo zbog vlastite dakle kulturne asimiliranosti u, ajmo to sad uvjetno nazvati talijanskom kulturom, mada to se ne može, ne može govoriti u tom razdoblju o talijanskoj ili hrvatskoj kulturi jer dakle ne postoje nacionalni entiteti u, to, u tom razdoblju, ali zbog svoje dakle jezične bliskosti sa, sa talijanskim jezikom bit će postupno asimilirani jedini ostatak koliko je meni poznato je su današnji moliški hrvati koji iz čijeg se govora koji u polaku nestajanju vrlo jasno mogu vidjeti poveznice sprangovora 16. i 17. stoljeća u zaleđu Dalmatijskih gradova Turska vojska sastojala se iz dva dijela jedan su janječari, riječ janječar znači nove trupe. Oni se uglavnom novače iz redova mladića i dječaka zarobljenih u ratu ili uzetih u danku u krvi. Oni su sjajno uvježbani, žive u kasarnama, imaju čvrstu stegu i u ono vrijeme su možda najbolja pješačka vojska na svijetu. Uz pješake janječari imaju svoje konjanike, topnike i oružare. Uz njih postoji vojska turskih provincija, konjica, sačinjena od slobodnih feudalnih konjanika Spahija, koji su od prihoda simanja kojeg su dobili za ratne zasluge. Sustav je razvijen pod sultanom Muratom I. Svaki borac koji se odlikovao u borbi mogao je postaviti zahtjev za dobivanje male nadrbine ili timara. Zauzurat imao je obvizu služiti kao konjanik slenom ili spahija. Spahije su bile razasute po cijelom carstvu i nisu predstavljale stalnu vojsku. Pozivale su se pod oružje tek kada bi izbio rat. Spahije su podjeljene na teritorijalne jedinice, buljuke. Na čelu buljuka bio je Subaša. Deset buljuka činilo je jedan puk kojim je zapovjedao Alajbeg ili Miralem. To je bila vojska za pohode. Pored njih postojali su još odredi namijenjeni izvršavanju posebnih zadataka. Kako su oni ratovali, opisuje pisac po imenu Mihajlo Ostrožinski. Ta se čeljad razleti kud koji zna i vidi. Pale i ubijaju i sva zlatvore. Vojvoda zapovjedi na mjestu ročišta razapeti mali čador. Tu on čeka sa njekoliko izabranih ljudi na dobrih konji.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 Ovako vojuju neredovite čete, koje ne imaju nakane osvajati zemlje, već samo uništiti što je ljudska ruka uradila. Kako Mihajlo Ostrožinski piše, ku ta vojska proleti poput kišne bure, tu mnogo godina neće propjevati pjetao. A ta pusta zemlja ne može se braniti, jer vojska koju bi ubranila ne može se prehraniti na tom pustom teritoriju. U principu, upravo zahvaljujući tim osmarskim, vrlo čestim, prodrima koje oni nazivali su akin, a sudionike tog pohoda, takvog pohoda akinđije, a pohodi su u osnovi bili pljačkaški, Stvarao se dakle zona teritorija koje je slobodno i nije slobodno, najčešće upravo iz takvih zona stanovništva je bježalo. Međutim, i onim slobodnim zonama ljudi su bili svjesni mogućnosti naglog osmanskog prodora, to jest prodora i samih dakle same, same kršćanske vojske, ili recimo lijep primjer je Kacijanerova vojna. Kralj je lijepo zamislio svoj, svoj dakle pohod na prostor Slavonije kako bi se ono što je dotada od strane osmanlja osvojeno, da, da bi se vratilo u kršćanske ruke, međutim nažalost, desilo se to da logistika nije bila dostatna i sama kad Cijanerova vojska pljačkala je stanovništvo. Tako da i u tim ajmo pod navodnicima nazati to slobodnim zonama, stanovništvo apsolutno nije bilo sigurno. Upravo zbog toga, a zbog takvog načina jednog stalnog minirata polako se počinju stvarati i sa osmanske strane, a i sa Hrvatske ili nazovimo to Ugarsko-hrvatske strane krajišta koja će svojoj krajnjoj konzekvenciji dakle krajem 16. stoljeća poprimiti sa hrvatske strane ime vojna krajina koja neće biti nimalo jedinstven sustav, ali će biti u principu u, u Europskoj povijesti najveća vojarna koja je ikad postojala. Sredinom 16. stoljeća Osmansko carstvo moglo je okupiti vojsku četvrt milijuna ljudi. I to nije bila rulja, već dobro disciplinirana i uvježbana vojska. To ni jedan europski vladar tada nije mogao učiniti. Ta je vojska imala jednog zapovjednika, sultana. Njegovi zamjenik bio veliki vezir, a pohode je pratio divan, državno vijeće koje je imalo ulogu ratnog savjeta. I ta je vojska bila uvježbana za sve vojne akcije. Za razliku od osmanovih konjanika, mogla je bez problema obsjedati i zauzeti najveće gradove. Mihajlo Ostrožinski ovako opisuje način na koji je turska vojska opsjedala gradove. Puščanog praha imaju izobilno. Najprije iz razbijaju gradske zidove, dok im se čini da je dosta. Kad misle da je vrijeme pustiti ljude na glavni juriš, onda najprije zapovjedi sultan izvikivati po svojoj vojsci da dotiraju sve konje, deve i su stoku spaše u vojsku. A to čine da im ne bi neprijatelji oteli sve konje dok se oni bave jurišom. Objave i carske nagrade za taj posao. Koji prvi iznese barijak na zid, dobit će vojvodstvo. Ko prvi za njim uđe, taj dobije podvojvodstvo. A što god se ovdje obeća, to se ispuni bez ikakve sumnje. Poslije toga viču uvečer po cijeloj vojsci da si jutra dan svi poste, pa pošto poste cijo dan, kad dođe večer onda po cijeloj vojsci pozadjevaju lojene svijeće, da se tako vidi kao da guste zvijezde svijetle s neba. To je znamenje prvog juriša. U toj noći vojska prekida post, večera i onda krene u napad. Cilj ovakvog načina opsade je da se u što kraće vrijeme zauzme grad, da se izbjegne dugotrajna opsada. Doduše postoje iznimke od pravila. Povjesničar Milan Kruhek u knjizi Krajske utvrde hrvatskog kraljestva navodi primjer utvrda Gvozdansko iz Rin, koje je turska vojska dugotrajno opsjedala znajući da branitelji nemaju dovoljno vode ili hrane. I ta je moćna vojska namjeravala prodrjeti dalje prema srednjuštu Europe. Na putu su joj se našle Hrvatske zemlje ili ono što je od njih ostalo. I te će Hrvatske zemlje polako postati najveća vojna u Europi. Pratiti razvoj te vojne krajine, a poglavito razvoj krajišta sa, sa osmenske strane, kotovo je nemoguće, zato što je čitav, čitav postupak nastanka toga bio ispremješan između nekakvih vlastitih inicijativa pojedinih plemića ili pojedinih zapovjednika centralne vlasti i onoga što je želio Hrvatski sabor Dobro se to može vidjeti recimo već neposredno dakle nakon stupanja Ferdinanda Hadruškog na vlast, najme on se obvezuje oslog da će držati 200 konjenika 1000 vojnika i njih opskrbljivati. tu su naravno bile upitne i utvrde čiji status u principu bije vrlo nejasan tako da do 30. Didina svega 20 vodetak utvrda će Ferdinand stvarno držati. Druge utvrde koje su služile za obranu biće pod upravom hrvatskog bana koji se je mogao i nije se morao podvrgavati u datoj situaciji centralnoj volji iako je Ferdinand pokušavao konstantno stvarati dakle centralne institucije kao što je Dvorsko ratno vijeće koje će onda se kasnije preseliti u grad kao ratno vijeće na čelu kojeg će stajati nadvojvoda, prvo Ernest, pa onda dakle, pa onda, pa onda kasnije Karlo po kojem će i Karlovac dobiti ime, će pokušavati da dakle, te institucije izorganizirati na neki način obranu dovodeći dakle te krajske utvrde pod upravo centralnih vlasti, dok čisto vremeno Hrvatski sabor pokušati stvoriti vlastiti plan obrane kraljestva. Koji kralju se neće u njegovoj potpunosti svijeti, pogotovo zato što se trebalo oslanjati, dakle, realizacija tog plana na kraljesko financiranje, što je apsolutno, Haldurgovicima u tom trenutku nije bilo povolje, da im je bilo povolje već bi 1527. krenuli, krenuli, krenuli u tu akciju. Međutim, do 60. godina 16. stoljeća postati će apsolutno jasno da Haldurška nasljednja zemlje, Kraj ne mogu se obraniti ukoliko ne sudjeluju u toj obrani. Pa će se, dakle, nakon Bečkog savjetovanja 1577. doći će do sabora na Bruku, na Muri, gdje će se, dakle, u principu predstavnici krajinskih, oroških i štajarskih staleža a, dogovoriti da će trajno pod, podupirati obranu a, obranu u onome što je polako postajalo kršćansko krajište, to jest vojna krajina u Hrvatskoj Slavoniji i onome što će se kasnije formirati kao banska krajina. Do kraja 15. stoljeća turska je vojska kao i evropske vojske bila naoružena uglavnom hladnim oružjem, ali tada nastupa revolucija u ratovanju. U vojsku se uvode vatreno oružje i topovi. I tada je postalo jasno da stare utvrde neće moći izdržati dugotrajnu opsadu i napad topništva. Trebalo je dizati nove tvrđeve, vojne gradove renesansnog tipa. Između Save i Drave počelo se uređivati takav sustav tvrđeva, Varaždinu, Koprivnici, Križevcima i Ivaniću. Ali drugi dio Hrvatske nije imao takav sustav obrane. Milan Kruhek piše... Teško je na toj dugoj, izlomljenoj crti obrane bilo naći najpogodnije mjesto za položaj takve tvrđave. Bihači i Senj bili su relativno vrlo dobro utvrđeni gradovi. Pounje je bilo prerano izgubljeno. Prostor like i krbave nije bio pogodan za gradnju zemljanih utvrda nizinskoga tipa. S ove strane kapele dobro su se držale straže u Slunju i Modrušu, a u pozadini su Frankapani već prvih desetljeća 16. stoljeća podigli novu, vrlo jaku utvrdu u Ogulinu. Nakupi je na izvanredno važnom strateškom položaju Zagrebački kaptol podigao čvrst kaštel u Sisku. Bilo je ipak očito da su sve te utvrde između Bihaća, Senja i Kupe preslabe da bi mogle zaustaviti turske osvajačke pohode prema Pokuplju i Međama Kraljske. Nakon sabora na Bruku na Muri počelo se tražiti mjesto za jedan takav grad koji bi branio Toranjevo mjesto. U srpnju 1578. građevno povjerenstvo na čelu s Francom Popendorfom izašlo je na teren kako bi pronašli mjesto za novi grad. Hrvatski sabor i plemstvo imali su svoje prijedloge. Oni su htjeli da se novi grad podigne kod steničnjaka ili kod kneje. Jedan je prijedlog bio da se obnovi cistercitska opatija u Topusku, ali grad će se graditi na drugom mjestu. Kojem? Ivan Ferenberg, novi zapovjednik obrane u Hrvatskoj krajini, u jednom je izvještaju pisanom krajem 1578. napisao. Mjesto je to gdje se mrežnica i korana sastaju i gdje te dvije rijeke zajedno u kupu utječu koje je mjesto za nedavnog ratnog pohoda posjetio vrhovni zapovjednik s drugim ratnim zapovjednicima i povjerenicima, gdje se može sagraditi tvrđava i sjedište vrhovnog zapovjednika i ko tog mjesta podići preko kupe jedan most, a preko mrežnice drugi most. Grad koji je tako osnovan dobio je ime po nadvojvodi Karlu Hasburškomu. Sa osnivanjem Karlovca, kao jedne središnje utvrde u toj priči, budući da je Bihać postao kao dotadašnja najistorenja točka, vrlo izoliran, svi pokušaj, svi da se napravi koridor koje, recimo, već ranije Berislavić pokušavao i svi kasniji, dakle, i svi kasniji upravitelji, to je kapetani Bihaća, dakle, stvoriti od bihača centralnu točku iz koje će se, dakle, moći dalje razvijeti obrana, su bili uzaludni uslijed financijskog, financijskog, dakle, deficita u organiziranju obrane. Karlovac postaje, dakle, jedna središnja točka, jedan grad, u stvari, utvrda iz koje će se stvoriti grad Dobilo je ime po nadvojde Karlu koji je stajao na čelu toga ratnog vijeća koja je to u tom trenutku zamišljalo i u principu onda možemo te 1579. početi polako sagledavati jasnije konture stvaranja te vojne, vojne krajne koja će biti onda svojim kasnijim razvijenim fazama podijeljena na generalate, kapetanije unutar toga među kojima će Karolački generalat, varački generalat biti okosnica čito je pričinarno sa turskim uzmicanjem, trajni će se širiti, to je sa turskim napredovanjem će se povlačiti, pa će recimo na primjeru primjeru Kopriničkog kraja, čitog tog Podravskog kraja, biti vrlo zgodno kako, kako u principu opseg te kapetanije, to jest generalata, će se biti vrlo variabilan. Pogledajte što, što treba imati na umu, je, čak i ako se uzme rijeka drava kao granica, to ne mora biti sigurno, jer drava je tijekom 600. stoljeća nekoliko puta mijenjala svoju, svoj tok. Tako da ta granica, ta granica je vrlo, vrlo fluidna stanovništvo koje koje, koje tamo žive je vrlo zanimljivo. Najpočitiji primjer je su uskoci. Međutim, ima i da, da, na primjeru Koprnice stanovništa koje šeta s jedne strane granice na drugu, a birajući bolje uvite života. Do sredine 16. stoljeća turska vojska zauzela je veći dio Dalmacije. Zauzela je cijelu Hrvatsku do Une, Srijem i Slavonju do crte Pakrac Virovitica. Po tursku vlast pala je Ugarska, u Budimu je bilo sjedište posebnog pašaluka. Požegu je 1536. osvojio Smedarevski paša. Time se granica pomakla do Valpova i Našica. Onda je pala Dubica i tako je turska vojska dobila mostobran za prodore preko Save. U siječnju 1538. osmansko carstvo je u Slavoniji ustanovilo teritorijalnu jedinicu pod nazivom Požeški sanđak. Godine 1552. pala je Virovitica, Pačazma i Dubrava. Osnovan je čazmanski sanđak. Bojeći se protu udara, turska je vojska razorila čazmu, a sjedište sandžaka premistila dublje u Slavoniju, u Pakrac. Na jugu padom jajca, banja luke, like, krbave i klisa, granica se seli skroz na sjever. Gube se važni trgovački putevi prema moru. Od njih ostaje samo tzv. vojnička cesta koja vodi od topuskog dosenja preko kapale. Hrvatska je svedena na ostatke ostataka, a činilo se da se i ti ostaci jedva brane. Hrvatski sabor je istaknuo da niko nikad silom nije zavladao a, Hrvatskom i da u principu ono što su želi poručiti jesu da je on njihov izborni kralj. I da jednako tako u cijeloj toj priči Hrvatski, mora se slušati riječ Hrvatskog sabora. Kada da s druge strane, pa onda i njegovi nasljednici su htjeli provesti dakle jednu centraliziranu državu. U svrhu toga su osnivali brojne kancelarije i pozivali hrvatskoplenstvo, to jest njegove predstavnike da sudjeli u radu dakle tih centralnih tijela u smislu u smislu odlučivanja zajedničkim poslovima, što u krajnjoj liniji možda i ne bi bilo toliko loše. Ali je bio problem ono što je mučilo hrvatsko plenstvo je bila prije svega obrana obrana vlastitog života, vlastitog posjeda na granici koja je bila užasno nestabilna. Jednog dana jesi, drugog dana već tu su osmanlije i moramo se svi zajedno seliti. Tako da, da ono što je hrvatsko plenstvo prije svega zastupilo jeste da oni žele raspravljati o vlastitim poslovima. To naravno imalo i dalje reperkusije, a to jest da ukoliko se odluče sudjelovati u centralnim tijelima. Automatski, kao što će se kasnije pokazati da su Hadrugovci, recimo doba Marije Terezije, sa prihvaćanjem dakle, tih centralnih tijela u principu uklinalo bi se državnost. Na taj način u principu Hadrugovci su htjeli na mala vrata poništiti personalnu uniju. Što u svakom slučaju Hrvatskom plenstvu, koje je imalo, i svega se vidi, iako to nigdje ne piše crno visoku svijest o dakle, vlastitom samosvojstvu i posebnosti Hrvatske kraljevine a, unutar tog dakle, sklopa Hrvatske vladavine. A, u čitavom tom procesu se vrlo lepo može vidjeti recimo i na primjeru stvaranja vojne krajine a, kako je izmješten centar obrane iz ruku Hrvatskog sabora, u principu iz ruku ljudi kojih se to najdirektnije ticalo. Ferdinand Habzurgovac umro je 1564. Do svoje smrti vodio je 20. godišnji rat protiv Osmanskog carstva. Taj rat završio mirom iz 1547. Mir je sklopljen na pet godina i plaćen je obvezom isplaćivanja godišnjeg danka od 30.000 dukata. Danak je da bi se spasilo dostojanstvo kralja i bečkog dvora nazvan darom sultanu. Primirje je se obnavljalo svakih pet godina, ali je turska vojska tijekom tog primirja ipak malo po malo napredovala, jer po odredbama mira pljačkaški pohodi i pohodi vojske manje od 4000 vojnika nisu smatrani kršenjem mira. Do svoje smrti Ferdinand je nastojao i centralizirati vlast, utemeljio je Dvorsko ratno vijeće, Dvorsko tajno vijeće, Dvorsku kancelariju i komoru. Sve to nije baš naišlo na oduševljenje Hrvatskog koje je to smatralo kršenjem svojih starih prava. Nakon Ferdinandove smrti na prijestolje je došao Maksimilijan, a Sulejman Veličanstveni je protumačio da je s Ferdinandom nestao razlog za poštovanje primirja i počeo je pripremati novi pohod na Beč. I tako je počela nova faza rata, govori dr. Gordon Ravančić z Hrvatskog instituta za povijest. U Osmarsko u tom trenutku je užasno veliko i jako. Al direktno ili indirektno pokušavaju se i sa Mletačkom republikom ispovezivati na taj način ostvariti neka sale. Pa tako između ostalog dolazi i do ciparskog rata 1570 do 73 iako taj rat je u principu izazvan samo time što su Osmanlije takle ono što su što su što imletački bilo ključno i važno za za opstanak dakle trgovine mletačkih trgovaca. Al pokušavaju, ali ti svi pokušaj tijekom 16. stoljeća su preslabi pre i pre beznačajni. Čak recimo tijekom 17. stoljeća kada će pojedinci iz Hrvatskog plenstva pokušati pronaći sami neki vlastiti put kao što je dakle to poznata zinsko-frakopaska pobuna koja u principu nije bila pobuna jer je ugušena u samom, sa, samom, samom dakle svom začetku, svi ti pokušaj nekakvih saveza sa nekim drugim dakle su propadali. Osvijsko carstvo je 541. zauzelo budim. Koliko je u principu hazburgski vladar bio nemoćan da se suprotstavi toj velikoj moći, upravo je to pokazati. Jer je time izgubio ono što je u principu u dogovoru sa Zapoljom trebao naslijediti. Da, dakle, da bez obzira na te nekakve pokušaje sve, sve ostajalo dakle, sve je ostajalo u, u principu na individualnom naporu pojedinih ugarskih to raz i ugarski, uh, ugarskih i hrvatskih plemića i onome što je bečki dvor pokušavao učiniti A slušatelji slušali ste povijest četvrtkom emisije obrazovnog programa Hrvatskog radija koju su za vas pripremili. Glazbeni urednik Maro Market tek ščitao Ivan Kojundžić. Emisiju snimio Tomislav Šamec, a u rediju i vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.